Це твір у жанрі роману ностальжі, перший в сучасній українській літературі. Назва Шезгара походить від перекрученої назви англомовної пісні «She's got it» гурту шокін blue», популярної в 70-х роках 20-го століття. Саме в ці роки відбуваються події роману. Отож, Київ 70-х. Стрінки роману Сергія Батурина «Шезгара» читає автор. Слухаймо.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 що її так завбачливо пустив по колу рудий Котя. Ще з дитячого садка в Шуріїв Олексія був друг – Микола Можайський. Їх двох – Сашка і Миколку. Батьки хлопців, не змовляючись між собою, повели до першого класу англійської спецшколи, аж на Федорова. А Олексій пішов до звичайної, в мікрорайоні. Через цю обставину – різні навчальні заклади. Він і не став учасником історії, до якої втрапили його англомовні друзяки. Той із заможних київських дам за часів дорогого Леоніда Ілліча не знав Льва Оскаровича Шварцберга, шуркового батька, відомого київського закрійника, того самого, що давав свої моделі до журналу «Краса та мода», суперничаючи з провідними київськими модельєрами, до котрого в ательє на Русанівці жіночки по півроку в черзі стояли, аби пальто своє неповторне пошити. Кияни! Спитайте про нього в старих закрійників жіночого верхнього одягу. А ліпше в своїх матерів та бабусь. Бо хто знає, чи потамували за десятиліття віртуози ножиць ревнощі до видатного колеги. Решті ж прийдеться повірити на слово. Майстер був непересічний. З діда-прадіда. З фамільними секретами, дерев'яними, старовинними лекалами, відполірованими руками багатьох поколінь правних шварцбергів. А де ви бачили щоб родина модного кравця потерпала від безгрошив'я. Одного разу наприкінці першого класу Сашко знайшов у бабусиному комоді під білизною 150 повноцінних радянських карбованців. От не чіпати би йому тієї грошви, але як на гріх у декого з дітлахів дворі завелися прекрасні, сріблясті, далекобійні китайські ліхтарики. Дивись, що в мене є, показав він після уроків купюри Миколі. «Ого!» – здивувався той. «Хочеш, поділюся?» Розподіл відбувся в чоловічому туалеті з першого поверху школи. «Тобі червона і мені червона!» – розкладав на підвіконні на, дві, на два стосики купюри Сашко. «Тобі синя і мені синя! Тобі зелена і мені! Тобі синя, а мені червона! Моя ж бабуся!» Незабаром обидва стали щасливими власниками неймовірних скарбів у кожного з'явився блискучий, нікельований циліндричний міні-прожектор з-піднебесної. Mm. Розплата настала того ж вечора. Решту своєї частки 62 керебе з полтинною Микола шляхетно віддав батькам, пояснивши просто. Знайшов на вулиці. Ті радянські інженери із зарплатнею 105 карбованців 0 копійок на руки в місяць ніколи такої суми просто на київському асфальті не нашукували. Тому глибоко засумнівалися. І як це? Знайшов. Розколоти першокласника, що росте в родині, де брехати не заведено, не так-то вже й складно. За кілька хвилин Можайські, додавши до знайденої суми, витрачені на ліхтарик 2,50, усі троє вирушили до сусіднього будинку, де мешкали Шварцберги. Там справи виявилися кепськими. Шурков стиг зводити до магазину культтоварів, Мало не половину сусідських хлопчиків, та обдарувати їх ліхтариками. Старші сиділи на дивані і пили каву. Вони зналися не перший день до одного ж дитячого садочка синів води. Та приятелювали. Малолітні розкрадачі сімейного бюджету Шварцбергів стояли посеред ківнат і рюмсали. Ну гаразд, сказав Левоскарович. Микола купив ліхтарика, а решту приніс батькам. А ти ж, Сашко, куди подів свою частину грошей? У мене було 150, почав своє обчислення той. 65 я віддав Миколі, лишилося 85. Я купив собі ліхтарик, стало 82,50. Два ліхтарики по 2,50 я купив Володі та Петькові, у мене стало 77 з Ну, там ще продавалося Морозово по 28 копійок, залишилося 77,22. Зустрів Мишка Віталіка. Ще два ліхтарики. Залишилося 72-22. Ну, за 22 я купив мор... Світланці Морозиво. А чому собі за 28, а дівчинці лише за 22? Суворо перервала хлопцеві бухгалтерські екзорсиси його мати Бела Ісаківна. Зажмотився чи що? Неінтелігентно якось. А їй яка різниця? Воно теж в шоколаді, а мені в обрахунках на ціле число треба було вийти аргументував син і повів облік далі. «Значить, тепер у мене стало 72 рівно». Скарович раптом переможно гледів решту дорослих і з погордою заявив. «Ви чуєте, яка в нього устна лічба? І це в першому класі! Ви тільки подивіться, яка талановита дитина! І що ж?» Удавано насупився він у бік Сашка. Ця талановита дитина, замість прийти до тата та таки сказати, що в нього нема ліхтарика, цупить як останній шлімажл грошей в рідної бабусі. Тут він зрозумів, що малі от-от ридма заридають, і вирішив припинити екзекуцію, не переводячи її в стадію голосного рівіння. ми більше не будемо. Ви все зрозуміли, грізно подивився на малюків, уже ледь стримуючи усмішку і гримнув на останок. Гець перед очей. гіцлі! Отже, грошові обрахунки підкорилися Шуркові давно. І суму з Котіної панами він перерахував за виграшки. 10,75. Що ж брати? Чабан, Вовка, Сява та Котя одним духом промовили Бецман. А Фортуна, прикинувши чисельність товариства, Ще й додав, бомби три не менше. Бомба, вона ж Фауст, радянська винна пляшка, міст пістю 0,75. Бомби три, не менше. На що Оленка з галушкою покривилися. Бецман, кріплене вино біле міцне, був найбільш ходовим та вживаним напоєм з огляду на співвідношення ціна-якість. Це вам не шмурдяк якийсь плодово вигідний, але й незарозумілий обмедалений марочний портвейн за три з гаком. Мало того, що весь район повторював слоган. Що його авторство приписувалося Старшому парубковій борці дихтареї Біле, міцне, дуже смачне Так і коштував Бесман Цього карбова ці 22 копійки А така ціна була молоднякові Цілком змозі. Ну гаразд, подивимось що там буде Взяв до уваги нюанси дівочої міміки Сашко Витяг з кишені полотняну торбу З набитим олійною фарбою трафаретом Слейд І запропонував Алексові Ходімо Коли вони відійшли від товариства так що там не було чутно їхніх розмов, Шварцберг, молодший, сказав, як про щось давно вирішене. «Я пошию тобі джини, ліпший за чабанові». Олексій не очікував такої заяви і навіть трішечки розгубився. «Ну так мені треба десь котон дістати». «Не треба нічого діставати, в мене є», – заперечив Сашко. «Щоправда, не чорний, а коричневий, зате цупкий. Астрійський. Розкроїти батя допоможе». «Прийдеш завтра по шостій вечора, ми знімемо мірки». «Скільки це коштуватиме?» – поцікавився Олекса. «Ніскільки». «Я що, тобі за гроші шитиму?» – бурився друг. «А за котон?» – «А він у баті років 15 на антресолях лежав». «Я забрав, хотів собі белси пошити, але мені з Америки райфли прислали. Я за нього не платив. Чого ж ти мусиш?» «Так ти зрозумів? По шостій. Теж белси шитимеш?» «Мабуть, ні», – остаточно шелеша в Олексія Шурко. «Скільки вже вони в моді? Спитав і сам же й відповів. Давно. Спочатку були кльош від коліна, тепер і вже давно від стегна. Що це означає? Олекса не надто в таємничений тонкощі моди не знав, як відповісти. Та й то, шпарцбергів дома, купи журналів мод. І радянських, і з-за кордону родичами надісланих. Вони, так би мовити, в курсі нових віянь. А в невтаємничених же як? Аби не гірше, ніж у людей». А те, не дочекався відповіді юний знавець, що вони незабаром відійдуть. Їх що? В Європі носять? Чи в Штатах? Та вони давно болт з лівою різьбою поклали на Белси. Треба шити прямі штани. Ну я тобі каталоги дам, сам подивишся. У мене і фурнітура є, і зіпер, і лейбли, гудзик. Я ж собі шити хотів. І машина в нас німецька, що вдає, з нашими не порівняти. Та ми тобі такі штани забацаємо. Ніхто від фірми не відрізнить. Коли гінці саме так і звалися посильні за вину внаслідок популярного невибагливого віршика Що та стала холодать, ні пора ли нам паддать, ні послати нам ганца за бутилочкой вінца?» Так от коли гімці, затарені кримською фітяскою за два сорок для дівчат і трьома звичайними по 0,5 бецманами для решти, а ще ковбаскою, батоном, сирками дружба, то шоколадкою для тих таких дівчат, поверталися на п'ятак, Сява грав, а Ленка Ярова дзвінко виводила точно по нотах. Ради справедливості треба зауважити, що існував досить популярний обновуличний псевдопереклад цієї пісні. Я йду по у магазин, стоїть стейсовий лимузин, а в ньому американська Венера і манить мене в лимузин. Але цей варіант Сява люто не поважав і ніколи його не виконував. Прийшов я якось магазин, стоїть а в ньому американська венера і мани мене пальчиком до себе. Не надо, мені нічого не надо. Бо я за півом, за лімонадом, за марбіладом. Бо я за півом, за лімонадом, за марбіладом. Пішов якось в магазин, стоїться йтовий лимузін, а в ньому американська я венера, і мене пальчиком до себе. Не надо, мені нічого не надо, бо я за півом, за ліманадом, за марний ладом, бо я за півом, за ліманадом вела за Боя запивам велемо на дом замерла Вони трималися разом уже майже два роки. Їх було всього півтора десятки, а ядра і того менше. Шість перевірених пацанів. Не водилося при них ані малих, ані тьолок. І ті, і інші заважали мобільності. Зустрічі з дівчатами – особиста справа кожного, товариства не стосується. Вони не були конторою, та й території своєї не мали. І так не звали себе» не іменувалися шоблою чи кодлою «Артіллю». Так вирішив їхній ватажок – опришкувати і зухвалий демон. Взагалі-то його звали Віталієм Демчуком, але він сказав пацанам звати його так, і вони, неремствуючи, підкорилися. А от билися майже щодня, лише знаходився привід, а вони його таки шукали. Їхній ватаг чітко просікав ситуацію. Жертвами завжди ставали поодинокі юнаки чи нечисельні – неорганізовані компанії. Жодного разу артіль не напоролася на згуртовану зграю, яка могла влаштувати добрий опір. Байна валяти по перше число. Таких демон відчував звірячим нюхом, навіть якщо вони порозбрідалися по атракціонах чи розсмокталися по танцмайданчику. Чи довго їм зібратися на бойовий поклик «Наших б'ють!» Промашок практично не траплялися. Вираховувалася жертва, а далі все відбувалося за відпрацьованим сценарієм. Головне – пристібатися. Дай закурити, дай 10 копійок. Чого тебе в штани такі широкі? Краще б ти дві спідниці вдягнув. Чого ти такий потлатий? Хіба мало приводів причепитися до людини? Будь простіший. Ага, попався, це ти, я тебе пізнав. Що тут має робити звичайний хлопець? Казати, що ні, це не я? доводити, що тебе переплутали. Тю! Вони просто оточать тебе, зіб'ють з ніг і копатимуть носаками, не згадуючи про жалість. Вихід тут один – не чекати цього, а одразу бити чим дуже найближче вниз чи в підборіддя і давати драла на всі заставки, змостивши п'ятий. На такі випадки в атамана були люди з добрим ривком та пристойною витривалістю. Збій стався лише раз. Днями не змогли одразу завалити на схилах Дніпра довготелесого чувака з густою темною шевелюрою, який відмахувався не надто вміло, але затято. А дівка його так репетувала, що прибігли якісь дядьки. Самі були змушені тягу дати. Хлопці з Артіллі не боялися помсти своїх жертв. Київ великий, а для своїх показових виступів вони вибирали завжди різні точки. То парк партизанської слави, то Голосіївський, то Примаково. І на місця колишніх баталій прагнули не повертатися. От на Супер-8 точно не підуть. Хай той потлатий тепер збирає свою контору і виловлює їх там, аж поки Дніпро не потече на вспак. Днями вони поїдуть з того Києва на півтора місяці, а рік пройде, роз'їдуться хто куди, тоді і поготів, шукай вітро в полі. Залишався невеликий шанс випадкової зустрічі, але поки доля була сприятливою до хлопців. Роману українського письменника Сергія Батурина Шазгара читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30.